أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيبة كلمي إني بكيت على فراقك فعلمي لم تسيني صوتك عندما نديتني فصمت لم أتا وقعدت عن أرض تبات عن ربا سعيدت قرون في ضلا Musari. Znači izmeč koga je Jusufa Fihrija i Abdurrahmana Dahla koji smo ujedinili sa imencima. S tim da Abdurrahman Dahil prije bitki je rekao pozvao njih. Pozvao je znači, Jusufa Fihrja i rekao mi jel ovaj, vi znate da sam ja emevijskog porijekla, da sam ja unuk od halife i da imam najveću pravo da, da budem ovdje namisni. Pa tražim ovdje vas, predajte im vlast, odružite se, budite pod jači, bit namisnik, budite moji pomagači i nemam potrebe da ratim, da, da, da prodivam jednim drugim makro. Naravno su to odbili, da nisprihvatili i desila se ta jedna, desila se velika bitka tu, jel. Evo, e, Jusuf Ihri, znači, koji se smatra kao zvanično namisnik Endolusa, on, znači ima okrovnu vojsku, u odnosu na, na vojsku koje su imali, jel, Audrahman Dahil i e, ujedinjen sa imencima, jel. A imenci su sada vladali jedinog Kurtubons, jel, imali vlast na Kurtubonika, il a uh, za nim bilo za desto se zanimale stvari vezano za, za, ta, za tu bitku jel, toku to je te bitke jel uh, a to je izve što da kada su trebalo da se sretnu te dvije vojske znači vojska od od Budrahona Moavije i Jemenska pa su se jedinila znači bila jako, jako slaba odnosu brojnošću jako slabija u odnosu na, na, na vojske Bujusaf Igriya pa i onda se pojavila jel uh, priča između uh, onih podanika koji su, sli, uh, koji su bili iza a uh, njegovi jel njegovi uže užeć saveta Abu Yusfa Jahsubija predvodnika imenaca počeli smo jel da mu govori jel kaže vidiš ti ovaj Abdulrahman Dahid taj što došo onoče vlast ovde jel. a sad u ovoj bici on jaši najbolji konja znači ima konja koji najpoznatiji po snazi i brzini i pomogućnosti ratovanja na njemu I normalno ka njemu jela ho dođe da mi izgubimo da dakle, on će vrlo lako sa tim takvim dakle, takvim konjem pobjeći nam se tovo mjesto a mi ćemo biti oni koji će propasti u oblici mi ćemo glavno stradati. Pa su bili bačeni tu šupa kod njihov kod njihova uh, prednjog kamenjskog je bo Sabaha Yahsubiya. Majo ti iz njihoj redova je tu stvar prednio od Rahmanu Daher. Da tako priče. Oni bio jako jako inteligentni, jako lukav čovjek. Sposoban namjesnik, sposoban vladar poput je njegovog predka Muavija radijallahu an. znači a, se smatra u istoriji i u zapadnoj istoriji kao što je to jedan od od vrhunskih vladara, jedan od najsposobnijih vladara a, u vještini a, vladanja nad, nad svojim podanicima. I poznato je nekog izreka koji se spominja od Abrahama, od Moavije. Muavije be naravno, govorio mojego, ovo je ovo je jedan neki predaka. Pa onda ovaj doseti sa dramandafil i otišao je sa svojim konjem otišao da do do Ebu Abu Sabahah i rekao mu je kaže vidi ovaj konj kaže previše brz i ovaj nemiran je ja ne mogu sa njim vratovati ne mogu se totalno posvetiti bici na ratu i boji se da ne mogu svoj udio dovoljno dati je l'o toku borbi pa ja sam zato de ti uzmi moga konja da se zamijenimo uzmi ti moga konja a ja ću a ja ću uzeti tvoj tvoje baga tvoj mazgu, reci što nas baš na nura tv da bi se mogao totalno posvetiti el ovaj da mogao više da tatu u ovoj ovo I I onaj prihvatio je. Privatio, I onda se jel sleglo kod njega pa vidiš čovjek kakovako razmišlja. Ako ako je spreman na to, znači takav čovjek znači ne misli da bježi iz bitke, znači, on je spreman da pogine na ono mjestu. I smila se ta stvar. Ovakvim ovim nat znači sličnim momentata od od strane Abdrahmana dakla je mnoštvo za za ono što se deslo njemu endDate mi je pokazao veliku vještinu sposobnost a, a, da prelada situaciju, da preuzme u svoje ruke i da pobijedi. to posle spomenemo, znači, znači, koja je tu bila veličina te to je osobe te ličnosti. To to, znači, to, to se rijetko rađa, to stavta Allah je šalu takvih da takvih dadin ljude. A, također, nakon što se završila bitka. Znači, jaka ja kaže što bitka bila i počeli su da bježi znači vojska adebo i Usfa Fihrija, znači ona, ona mnogobranija vojska počela da bježi i znači vojska od Rahmana Dahle počela da pobježi. I onda su počeli menci za njima da, da idu, za njima da ih ubijaju, da uzimaju njihovi metak što je razumljivo. Jel? Onda dolazi naredb od Rahmana Dahle, on su njega izabrali kao svoga jel, vojskovoća, namisnili. Dolazi namirom da ne smi, da, da to radili, da prestane s tima. Da nije dozbiljom da slijede oni koji bježi od njih da idu, da ih ubijaju, da nije da ubijaju njihove ranjenike i to slično. Odnosno, čemu se radi? Ovdje se pokazala vrlo bitna stvar. A to je, znači, čak je ovaj, Abderrahmad Ahl je rekao, jel, utru kuhom ostavite, znač, nemojte ići za njima da ih ubijate, kad se već da ali ubije. Kaži Allah te tebi ukao men teržu ne sadatatehu, ostav kuhom li je šedi a daveti Kaže ostavite i nemojte, znači, imajte išći za njima. Lata la, te tebi u komena. Nemojte išlijedaviti da dokraći, daj pobijete sve. Kaže te rđune sadarko, da dakle, vi se nadam, mi se nadamo, u stvari, da ćemo postati mi prijatelj. Znači, plaćamo se malo. Postat sutra prijatelj. Znači, postat sutra prijatelji, kaži, uostavite purvi, ostavite ih. Znači, nemojte i dokraćivati. Ostatevi, kaže zbog većeg neprijatelja kojeg mi imamo zajedničku neprijatelju. Koga mislili u Misli na kršćane na sjeveru. E, ova rečenca u govori koliko je ova osoba bila je daleko vidna. E, koja je to bila snaga ličnosti i koliko u stvari on naučio. E, znači šta, ta njegova sposobnost vladanja i ono što je radio u su profesorat se vraća da je znači, to naučio u stvari, naučio svoga djeda Hišama. Njegovo djeda Hišama je uzimalo na svoje ruke i ga učio kako da vlada ljudima, kako da bude pravjetna. Kako da ljudma da njihov hak, kako da ostvari cilj, kada treba biti čvrsta željezna ruka, bezkompromisana, kada treba popustiti, kada treba procijene, kada treba koristiti šuru, mišljenje šure, kada se ostavlja šura na stranu, a radi se u nužnom situaciji ono što on procijene. Znači, sve tije stvari u stvari on naučio, svoga oca, otac me bio rano preselio, onda svoga djeda je to učio. Čak da je primiječeno bilo za Abdurrahman i Moave, znači da ima, da ima znači, velike sposobnosti kao vojskovođa. Znači ima genijalne sposobnosti. Čak do tej mjeri jel da se prenosi za njeg. Prenosi se da je a, a, a, a, a, brat od Hišam, znači od halife, da je, da je usnio da će, znači, da će ovaj Abdurrahman ibn Moave, njihov unuk, a, da će, znači prvo je usnio da će emevijski hilafet pasti, da će kraj. A onda je usnio znači da će da će sačuvati njihov hilafet i ostaviti im trag Au derahman ibn Mavi taj mali da znači je on dijete bio malo dijete imao des godina i taj san sanjao i bio ubeđen u istinu tog sna i širio ga pa pa je bio pa su ljudi jel, i njegova braća od rahman ibn Mavi imao dosta braće znači upirali prsu u njega smijao se sa njim jel i sad zezalo se sa njim kaže evo el evo nasljednika ove su, hilafeta se sa njim piše što je to deslo Zbog toga snako je pričao jedan od njegovih djedova. O ovom njegovom gestu, kada je zabranio da, da dokraje će da ubi ostali u toj bici, stvari pokazuje se jedna vrlo bitna stvar, a to je da Abraham i Moavije bio naimao šerijatsko znanje. I to je, bilo, znači to je bilo svojstvo emevijskih vladara, da su bili jako učeni. Počeo od Moavije koji je bio Pisarvahijom počeo od od Rahmani od od velikim Narvana koji zag Abdulah ibn Zubejrom ostali bili znači među ashabom koji su ih učila da došli koji su učili mališ risku znanje fik i tako dalje znači, znači sa znanjem su vladali znači imali su veliko šerijsko znanje a i onda se pokazao Drahman znači dahe da ima za koje znanje ima znanje kako se ratuje protiv bogata bogata oni koji izađu od muslimanskog vladara znači a, to je poznato to su učenjaci izvukle te propise Znači imamo neko, poznati nekoliko, jedan, dva koranska ajeta u Suri Huđurat, koji govore o tome kada se dvi supine su prostavi, pa borti se protiv onih koja čini zunom drugo i tako dalje, i pravidno da njima presute, da uh, poznati ajet, uh, a onda je taj ajet u praksi ga primijenio Alija radijalahan u borbi protiv, protiv koga? Protiv borbi protiv Moaviji. Svukopi između Moaviji i Alija radijalahan. Onda je Alija radijalahan, od njega ostao taj sunet, kako se ratuje protiv Kači muslimana protiv muslimana ratuju. I neko od njih zuno čini drugoj strani. Znači, ona, ona koja čini zunom na ako što bude pobjedena, znači nije dozvoljeno. Znaci da se ta vojska ide do kraja sledi pobjes verenom. Ta muslimanska vojska koja čini zunom i napala drugu stranu muslimansku. Nije dozvoljeno da se ubija njihov ranjeni. E, e, znači, nije dozvoljeno da se ganima uzma od njih, da su njihov, da njihov metak znači se ne, ne smatra ga nimo nije dozme, osim ako pre tekvire, jel? A o tekvire kod, opično, havarči tekvire, jel? Znači, nije dozme da se njihova žena i djeca da se uzmaju roblje. Znači, to su propise koji je poznati u fiskim knjigama, a, a uzmaju su od sunneta Ali radijallahu anduh. Te stvari, znači, Abdurrahman ibn Mavedah te stvari znao i već je primjenjivao tam na terenu. Znači, on ima jako znači, dalekosežan pogled po pitanju toga kako da posupati. Tam nije bio cilj da smo svani između se glođu ubijali. Htio je znači, da objedini muslimane, da stvori snagu od njih i što stvari je učinio. A onda nakon toga što su dobili tu bitku, onda je počeli prvi problem sa samim onim, onim vođom od jeminaca koji se, se predlužao drahmanim dahremu. A to je Ebu Sabah jahsubi. oni je već sako bio svoje jelu svoj uži saradnik je rekao kaže mi smo sad izvojili pobjedu protiv ovog Fihrija, njega smo riješili, poraženi. Sada nam ostaje samo pobjeda da, da, da, da, por, ostaje na da ostaje da drugu stranu i šareti će nam da rahmana dah. I onda su oni njegovi saradnici rekli čekamo da moj tako kad mi smo sa njim u da sa njim zajedno nešto uradimo, ovaj na kra kraju. A znači to sve je bio on i sam primjedi kažem da nije on, ni on to tipa vladara koji se možete tako lako povijeti da su kao u tome. I ta je, naravno, ta Haber je došao od Avdrahmane dana. I tako zamislio, zna čovjeka, prvog čovjeka, svako ima se rađivo, da je koji već planira da njega smakne. I on drži vlast sa samom sobom i nije ga htio, ubitni ta rida je odgubio, s tim da bio da neko je priznost prea njega. Još je ostao 11 godina na vlasti da bi našao neku drugu priliku pa ga skinio da bude namisnik jednog od velikih radova Endelosu. Ovo sve govorim iz razloga da pokazam znači, da se ovdje radio jednom čovjeku znači, koji je bio, imao jako velike vještine upravljanja, ugladanja i ratovanja, uređivanja državi. I, i to se poslije stvari ispostavljeno. Spomeni ćemo to u Inšala. Znači, nakon novi bitki, da idemo redosnije, nakon novi bitki koji smo sprenili, znači, bitki kod Mosara, znači ta prva bitka, u uh, Drahmanim navijem ulazi već u grad Kurtugu, I tada, tada je on nazvan i prozvan Abdurrahman Dahed. Dahed znači onaj koji je ušao. Znači, Abdurrahman koji je ušao. Gdje je ušao? Znači, čovjek koji je došao van Endolusa, ušao u Endolus, napravio državu. On je već u početak, znači, pravi državu. I ovaj period, znači, ovaj period se smatra u stvari da je već tada, od tog perioda, znači, 130, godine u Hidži, e e tadasasmateta nastao znači ima ara temeviski znači ima od hilafeta ima i mare znači uprava meviska nisu se proglasili hilafeta tek posle toga doće period kada su oni proglasili hilafeta Mendels hilafetom, hilafetom uprdo sa onim hilafetom pri njima e vezano takođe za Abdrahmana znači da potpunimo njegovu njegovu priču e nakon toga znači nakon te prve bitke uzimanja Portube i tako dalje a načija. Zanimao stvar, znači, ne znam da, da li je poznato kroz kroz istoriju, kroz historiju, da je jedan, da je neki vladar, namjesnik imao toliko pobuna, e, toliko re, revolucija, e, e, toliko horuđa izlazaka protiv njega skidanja vlasti. Spominje se da preko dvije stolotine pobuna imao, znači, pobuna unutar države da su dignu, sad da u jednom gradu, sad u drugom je su, sad ovukleme, sad do te mjere Da je, znači, jednom, jednom proti njega se digao je i zavir napravio, znači zavire, pučeve, pokušaj pravnjenje pučeva. Znači, radio o njegovog brata, sin. Do te mjere da je uhvatio svoga sina, htio da ga skini iz vlasi. Znači, ali pričamo, oni neki drugi dalje koji su bili znači, usko sa njim vlast. A, a, a on je bio, znači, znači to sam govori o njegove vještini da sve te stvari prebrodi i preživi. Znači, preko dvije stotine znači, pobuna revolucija je imao proti svoje vlasti. A od tih dvije stotine najpoznatije su nekih 25. Sve i jedno od tih pobuna on je uspio da uguši. Znači, uspio da uguši. Vladao je od 138. godine do 172. godine pohiće. Znači, 34 godine u zastupnoj je bio na vlasti. Kada neki vlada bude tako dugo na vlasti, ako je imalo pravilan dobar način, on je napravio državu nešto jako i veliko vrijedno kao što je slučaj kod njega. Znači, ostavio je državu nakon što je on preselio. Znači, ostavio državu tada, taj ima Arate Meviski, upravo je Mevisku u Endelosu, i smatra se da je to najjači period i najjača država koja je postojala ikad u Endelosu. Za svojom snagu, razvijednošću, organizovanošću i ostalim stvarima. Znači, u periodima koje ću mi ih sad dalje govorit, znači, to je jedan od perioda koji najjači najjačiji, od toga kada je vladao, Naci, al šta je ovde za njova stvar? Naci, prije toga smo govorili koji ko je bio u Andros. Ta podijinost, borbe, podijeno 20 tak državica, predalno zunjalko ratovi, plemenska podijeljenost, znači do Timira su rekli znači da je, skoro znači, da je skoro nesto Islamendo ispitanje, sam da kaček pas, znači nestaknost je Andros. I dolazi čovjek i postavlja najjaču državu to to mjesto. To znači to nije lako, to nije malo stvari. A to se vraća na njegovu sposobnost. Šta on radio? Naci, prvo organizovao kadijskisko službo. Era ministarstva otvorio razna. E, pozvao učenjake sa istoka i odgvo, otvorio biblioteke ogromne. Nači razvila se znači i i nauka i književnost i umjetnost razvrstiko hirijanski ispravne. E, džihad je dignut na svoje pravo mjesto. A točimo govornišela posle e, u narodno predavanje. Nači digao je džihad na, na stepije pripada. Tako da su mu izpočali sti dolazili iz evropskih zemalja, afrički Vojeli je šelio da sretnu to čovjek sam da sretnu sa njim da je da su poznali vidi ko je ta kao je ta ličnost koja je mogla tako nešto da uradi ja znači dok te veličine i njegove snage moći jedne ličnosti da uradi tako nešto da napravi od nuli je državu i da dođe sa strane oni odatle znači on nije došo sa strane ušao i napravio tako nešto naravno nije napravio na na krvi pepela Znači, izgradio je, sakopio je snagu, jedinio. Reč? I što je najbitnija stvar, znači, konjek što je bila zanimljena stvar, znači spoj između njegove učenosti, sposobnosti vladanja i ljubav prema islamu, ljubav prema džihadu, ljubav prema širjenju islamu, to je dovoljno od toga znači, da je islam tada procvjetao u Endolusu, znači, znači da je on znači, produžio boravak islama znači, na nekoliko stotina godina u Endolusu. Svojom snagu što on uradio za vrijeme tih nekoliko, 34 godine što je vladao. Oti pobuna koja se malo pri spominu znači ima mnogo pobuna ima zanimljive pobune recimo jednu pobunu je pokrenuo Abu Džafer Mensur vladar uh, abasijski koji je bio taj dio u, u, u istočnom dijelu islamskog filafeta pa je poslao čovjeka uh, jednog čovjeka koji se zvao uh, Ala'u el-Mughir Hadrami na govore ga kaže ajde otiđi kaže ubij Abrahama Muaviju i uspostavi kaže ovaj imaret upravu kaže da budeš naš namjesnik od abasijske države u Andaluzu da ćeš odjavu podršku bićeš namjesnik i posto da mu ogromnu volsku, ogromnu podršku. I naravno oni od što podigao pobuniti, a između ostali pobunnici kada su projekti 200, znači jedna od 25 velikih je bila ova. I desilo se ta bitka, Galanov Drahman uh, i tu u to bitici pobijedio. Dobio znači tu bitku. I šta ovde znači? Znači da ovde da su pokušali ovde da pripoje Andalus abasidskog hilafet. To je jedan vid, drugi je bio vid pobunne kada su podržali haridžije. Khabar je da je podržali u Sjevernoj Africi da uđu endusi da preuzmu vlast od Rahmana Dahla. I tu je pobunodaju. Ugasite. Znači ti veliki pa onda se jedan Mehdi pojavio endus. Jedan Mehdi preuzao da on Mehdi. Da on porijekom od od od, od Husena I znači, velika skupina ljudi ga slijedala. Znači po znači 15. 20 godina je on imao svoj dio ter tori koji je, s kojim je vladao brdimama. Jer ni mogla doći vojska Rahmana Dahla dok na kraju ga nisu jel naš način da Bog stvar bio jel, prevarant kakav Mehdi nego naše pognjike da da pio alkohol da radi s vaš što što nije ispravno uglavnom znači bio lažni Mehdi ali na kraju pobunu znači jedan izbroj što koji veliki veliki neri naprave u zemlji uglavnom znači ti veliki pobuna bilo 25 a oni ostali manji s, s vremena na vrijeme u mjesto do mjesta znači bilo je o, pre, više od 200 ne a onda kad je kad je Abrahama da pobjedio ovog ovog, ovog Alaul Morisa Hadremija I došla je vijest da je Drahman da Dahl, pobjedio njega, došla vijest Abu Džafir Mansur, halifi, u, na istoku, i onda on rekao, znači, patite njegovu reakciju kako rekao, kaže, katel na hadel, hadel, hadel baisi, kaže, hlam da ubili smo ovog time što smo ga zadužili da on ubijal Drahmana, ovaj, Ibn Mali, dakle. ubili smo njega, riješimo se makar njega, znači, on je bio namateret, pa smo se riješili, tražili njega, da on ne ubijal Drahmana, pa je pa on njega ubio, pa smo se hlam da njega, kaže, riješili. Kaže al-Zamzik kaže kari, "Mama Lena amin fi Abdulrahman ibn Dakhil. Anema nama wishinadi u kaže u to da skinemo sa vlasti Abdulrahmana Dakhila. Neyman onadi kaže više da ga skinemo s vlasti. I kaže ah nakon toga kaže Sam uh, kaže, alhamdulillahi, kaže, iđale bejneno abinu baghra. Al, vala Allahu, kaže, koji činio da između između njega i njegove države imamo, kaže, more sredozivno, pa nam on ne može doći sa smogu. Pa nas more dijeli, pa nam takav, jel, tako sposob, znači divio se, evo, Abu Džafar Mansur, divio se tom čovjeku na njegove šene. I ne samo to, jednom priliku se prenosi, to je zaobiliženo, jel, u predajama, u mnogim istorijskih knjigama, islamske prenosi je Abu Džafar Mansur, jes sakupio svoje svoje haše svoje uži saradnike i rekao njima jel ovaj, kaže koga vi smatrate sakrom kuriš koga vi smatrate sokolom kuriš ili si sokolom šta to znači reka znači znači najvećim vladarom najsposobnijim najponosnijim vladarom od porijetkom kurišija pa posle njega reče kaže meni tebe kaže smatram koga ćemo do na atonom tebe koga ćemo do tebe jel'o kar nisam ja pa kažu onda ima avije mavi na sufija hoće drugi biti začetnik američki klafet kaže nije nio pa onda kada je bio mali Mirvan znači drugi taj koji je koji je učvrstio američki klafet nije nio pa koji hoćemo da biti kaže to je, kaže Abdul Rahman da i nave da, da, da i onda kaže za njega kaže dehal endless monferiden binefi kaže ušao je endus kaže sam sas muzika Mu aiden bi znači bio je sa sa svojom snagom mišljenja. Mustasha ben bi azmih, kaže sa sobom je imao svoju snagu volji željeznu volju je imao u onom što radi, kaže jaboru, kaže kafra Jerkobodbarn, prelazio, bježujići od njih, znači, prelazi je vrda i planine Krijučist i prešao je more. I ušao kaže hata dehalabele, ađe mi ušao u stranu zemlje, pa nije o to zemlje. Nezdani ljude, ni nikog ne znao ni. Kaže fenasarolensa, pa pomoguo onije koje je trebalo pomoći. Karbođenede adnat, pa je uredio vojsku, postao vojsku država, napravio vojsku, napravio državu. Ne samo napravio vojsku koja obilila njemu na državu, napravio vojsku koja je, koja je otirala jel kršćane, vratla njoj, on otirala njoj domova naši, da su mu džiziju kršćani davali, spominju na čila Naci veliki usme džizidela samo da je više na napada lišine rata i pratini. I ja dva čekala stoljeđe dogovor sa njim. E, kaže dalje, kaže kaže ekame mulken baadin qitaid. Ispostavio je vlast nakon što je skoro bila prekinuta. Znači potpuno nestao islam i lendus, oni uspostavili vlast. Kaže bi husnite birghi wa shiddati yaqmi. Zbog njegove kaže sposobnosti uređivanja državi i kaže wa jazmi i zbog njegove ak i volje na tom putu tu znači, strahnosti po sve te iskušenja belala koji prošao. Znači uspelo tako nešto da Ono Odnosno samo znači da je, znači Abu Džafar Masud Halifa, znači koji takođe bio velika veliki velikan u, u ovom umetu. Osim ono što se pregovara od početka samo što je puno pobijao Al-Mevija, posle se i on promijenio, sam promijenio politiku dok se uspostavila Abbasidska država. Ako on bio sa njim zadiljen, ja gospodstvo, znači možete misliti znači koliko je, koliko, je, koliko je zaista taj čovjek bio sposoban i velik. E, zašto ga u stvari spominjem? treba znati ovog čovjeka, treba znati njegov ime, treba našoj djeci spomenuti, treba našoj djeci reći Inčala, ti ćeš biti Audorahmada, ti ćeš, ćeš biti Audorahman Moave, bit ćeš kao on. Znači, budući vojskovađer, budući onaj koji će izvući umet, koji će izdigniti iz pepela ujedinti, napraviti, posjecati djecu sa takvim imenima. Da pamti takva imena, ne da pamti... Barcelono, ovi igrači, oni igrači što smo se mali vladali tamo ispostali šerijata tim jest ima. I od Francuske, još i od Španije, Portugala i, i ostali, Mes Ronaldo, Majorski, Šucs smo sam bili vladali i šerijata do 800 godina. To je preče da se djeci spomine nego fudbaleri oba i onaj. Uh, u ovom kako sam da završim, jel da ovdje je vrhlo vrhlo bitna stvar, a to je da se, da Abbasijska je država jedno napravila katastrofalnu grešku. A to je sa naredbom da pobje sve sve i sposobne ljude za za vladanje, za vlast. Sve puno sposobne su onarile se porikli. I tim su napravili veliku, uh, krupnu grešku time što su sve te ljude odbili protjerali. Zamisle da je, rec recimo, jedan od Drahman Dahil, da je bio zajedno u dogovori suradnji, da mu je, da mu Abbasijski hilafer dao ponudu suradnju, da je unutar te države. Znači, koliko bi tu ujedinjen takav hilafer koji bi snagu imao znači, u oslobažanju, u drugim prema Francuske, na drugim mjestima je tome slično. Ali se desilo ovo što se desilo. A mi znamo, je li, ovaj pazite ovaj prigovor abasijske države spravo na mjes učinjacu pregovarao njima ja sam vam spomnio priču kad su učinjaci govorili Budjafr Mesul Ufac kada oni ibn Abi poznati učinjaci kado rekao da činu, čini zun čini zunom da to uzima metak da, da da proljeva krv besram i kada ga oslobodnih dio da gugi prelazio je brda i planine krijući i prešao je more. i ušao kaže hata deha lavalet a že mi je mu ušao u stranu zemlju koja nije pojmao to zemlje ni zdani ljude ni, ni. kaže fenasarlan sar pa pomoglo one koje je trebalo pomoći. Kardženede Agnat, pa uredio vojsku, spostaje vojsku, drže napravio vojsku, napravio državu. Ne samo napravio vojsku koja obirila njemu na prodaju, napravio vojsku koja je, koja je otirala jel kršćane, vratila njihov i otirala njihov domova, naši da su mu džiziju kršćani davali, spominješ od početka posle. Naši veliku su mu džiziju davali samo da više na napada, da više na ratu tetativni. Ja da čekam da stupi dogovor s e, kaže Kaže eqame mulke ba'de inqita'i, uspostavio je vlast nakon što je skoro bila prekinuta. Znači potpuno nestao islam i londus, oni uspostavili. Kaže bi husni tadbirihi wa shiddati Zbog njegove kaže sposobnosti uređivanja državi i kaže bo shiddati azmi zbog njegove ake i volje na tom putu. Znači ustranosti pore svi ti iskušenja Belala koji prošao. Znači uspio je tako nešto da urati. Ono Odnosno samo znači da je, znači Abu Džafer Mesud halifa, znači koji tad ho bio velika veliki, velikan u, u ovom momentu, osim ono što se prigovara od početika samog što je puno pobio ovo, da je Mevija, poslije se i on promijenio, sam promijenio politika dok se spostala Abbasijska država. Ako on bio sa njim zadiljen, ja govorim sposobno što možete misliti koliko, koliko je zaista taj čovjek bio sposoban i velikan. E, zašto u svar spominjeno? Zato, braću, što, što treba znati ovog čovjeka, treba znati njegove ime, treba našoj djeci spomenuti, treba našoj djeci reći Inšala, ti ćeš biti Teđer od Draghmanđag, Teđer sit Bita Abdraghman Muavi, bičeško on. Paši znači, budući vojskovođa, budući onaj koji će izvući umet, koji će izdikniti iz pepela ujedinit, napravit počisati djecu sa takvim imenima. Da pamti takva imena, a ne da pamti Barcelonu, ovi igrači, oni igrači s koji smo se mani vladali, tamo bisposali šerijata tim jest ima. I od Francuske, i od Španije, Portugala i, i ostali, mislim Ronaldo i ostali, što su svi vladali i bisposali šerijata dosta godina. To je preče da se djeci spomnje nego fudbaleri ova i donaj. Uh, uo kad samo da završim, jel da ovdje vrhlo vrhlo bitna stvar, a to je da se da Abbasidska je država jedno napravila katastrofalnu grešku. A to je sa naredbom da pobije sve Umeyjevske sposobne ljude za za vladanje, za vlast. Sve puno je sposobne su naredile se pobijev. I tim se napravila jednu vet, veliku, e, krupnu grešku, time što su sve te ljude odbili, protjerali. Zamišle da je reca desmo jedan Ad-Rahman Da'ahil da je bio zajedno U dolori suradni da mu doma abbasidskih hilafe dao ponudu suradnje, da nu tak te države. Nači koliko bi tu ujedinjena takva hilafe koji bi snago imao, znači u Oslobažanju fotohatima, drugim prema Francuske, na drugim mjestima je tome slično. Ali se desilo ovo što se desilo. A mi znamo jel ovaj pazite, ovaj prigovor državi je spravo na mjestu učinjacu prigovarovali njima. Ja sam vam spomenuo priču kada su govorili, džafre, mesur, kad su učinjaci govorili Buđafestu, Ufats kada govori Ibn Abi Zid poznatu učinjaka, on rekao da Chinuzu Chinizunom da transformama metak da ubija da, da proljeva krv bez frane. I kada je ga oslobio, htio da ga ugije. Znači, njači su to rekli otvorno. Znači, poznati Hadis Mutefa Kali, u kojem došlo da je poslani stvarno rekao laj hila imrao demu imrin muslimin ila bihda. Nije dozvajna krl muslimana osim u tri slučaje. Koja ti slučaje? Znači, Tayyib e, Zani, osoba koja je učeni za a, a oženjene ili udata i kaže nefs bi nefs, e, znači, e, znači je glava za glavu, da onaj koji se je biva ubijan i Tahrhli, din ih onaj koji ostavi vjeru, znači učini ridet otpadništvo od koji napusti džemnat islama i muslimana, znači učini otpadništvo, znači to su te tri osobe. I druge stvari ima kada je dozvoljeno neko osobu ubiti, ali to se vraća glavno na, na Kadija, kada to Kadija procijeni i urad. Znači ovdje su, znači Abbas je napravio katastrofalnu grešku. Zaraz, od poslanika sallallahu alayhi wa sallam, koji je drugačije postupio, znači Isu uzeli povuku istoga, kada? kada je poslanik sallallahu alayhi wa sallam, kada je izvršio oslobođenje Meki. Vi znate, Mekelije su njih protjerivali, protjerali su iz Meki, uzeli njihov i metak, boreli se u nekoliko ratova protiv njih. I dolazi poslanik sallallahu alayhi wa sallam, prihvata Islame Sufjana, oca Mavir, radi Allahanama. I ne samo to, nego kaže e, men deha la vidite ابي سفيان فهو عم كووو u kuću ebu Sufjana, on je siguran. znači ne ne znači neće biti ubijen. A Abu Sufjan ima ogromno veliko kuću. znači ni a pas, se Abu Sufjan znači predvodio bitku na, na Bedru, na Frank Mušika, provodio bitku na na Uhudu. I po sam sebi prihvatao njegov islam i ne samo to, nego ostalo ne Mušika kaže ko uđe u njegovu kuću ko budi, znači ne suprotstavi se nama, ne bori se nas. Biće siguran. Odnosno, ne samo to, kada je sakupio i kada pitao šta mislite, šta će da ja sam uraditi. Da su oni poznati, to nije dobra riječ, rekli, ali o, otac, otac plemeni, ti si im plemeni, šta će vratiti, ali mi se njegov oca i njega samog i, i, i kaže, poslanik sam poznato, ne riječi, jedite mu to dala, kada idete, budete mu idite, vi se slobodni. Pustite kod bez i koda, kao da nije ništa bilo, a šta su mu uradili, njemu je shavio. A što je to bitno? Zato što je tu imalo na posljednoga Znači to je tri godine je bilo, tek nakon tri godine što su oslobodili Meku, nakon tri godine poslovnih sam preselio. Sva su mjesta u, Džazi u, u, u arabskom poloostru učinili ridete otpadništvo osim koga, osim Mekke, Medini, Taifa i neko, neko selo je tamo bilo, Heđer, tamo u, u, kod Ahsa, tamo je na a, istočnom dijelu arabskog polostrova. Znači to je osnovno učinilo otpadništvo. Što Mekka nije učinilo otpadništvo? To je tri godine friško bilo, znači svoj? Što nisu učinili otpad na tak način postupio. Nije cilj da se ti i živiš na čovjek. Da, da, da, da, da svoj strah da naravno, da naopako sam da na ne osobe da su bi on on nisi ubijen. I oni ono su neki uspeli pobijeli i njima je oproštena. A u stvari o čemu to govori? Znači, to je poznat vrlo znači da on naši Yufaru i uns znači da sila i snaga i znači nepravda proizvodi isto tako na druge strane. Znači onaj. Znači, kada bude neka grubost i neka sila, nasledno se nešto uradi na pogrešnom mjestu, to neće ništa drugo proizvrati neko istu stvar kod onih ljudi kojima se to radi. Znači, a da su Abbasije uzeli tu lekciju od poslanika, s.a.v., sigurno bi to bilo delotvornije i bolje za hilafir poslije toga koji nastao. Bil lahi magani je maratan, عرج على أهلي هنك وسلمي كانوا الملوك كانوا الملوك على الزمان وقارنوا